Den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay Box og Adidas. Så kom vi næsten igennem runde 5 af Superligaen. Mit navn det er Sandro Spasovic, og du har sat ørene i mandagsbold. Vi skal have nørdet 5. runde af Superligaen i dag, hvor kampene lige vil gennemgået i begge halveje. Har man nogle spørgsmål til os herinde, så er man altid velkommen til at skrive. Det kan man gøre på podcast eller til mig personligt på bold.com.dk, hvor jeg så vil tage nogle af de her spørgsmål med. Og hvis du sidder derude og tripper efter at komme med en anmeldelse, så hop gerne ind på øh, Apples podcast-app, som vi vil sætte kæmpestor pris på. Jeg har lavet lidt om i formatet i dag, og det har jeg gjort af den grund, at nu præsenterer jeg mine gæster, og så kommer vi direkte til rundens detaljer. Så Mikkel Beckmann, tidligere professionel fodboldspiller, nuværende assistenttræner i Lyngby, mm. og... Mikkel Nør, journalist ved Bold.dk her, og tidligere divisionsspiller. Det har jeg jo lovet dig at sige, hver gang, at, <laughs> at, at du med. Du skal jo have ja. fodboldaspektet med indover. Ja, det er det det? Velkommen til begge to. Tak. Vi hopper direkte til uh, rundens detalje, og vi starter over. Og nu hedder jeg begge to Mikkel i dag, mm. så det bliver Nør og Bækman, jeg kalder jer. Ja. Et andet uh, advokatbureau uh, firma det var, ja, det var det. i sidste uge. Benny og Bækman. Ja, Benny og Beckmann, præcis. Ja. Ja. Så vi starter med din uh, bækman uh, det er ja. en rundtens detalje. Jamen, jeg har øh, fundet rundtens detalje i øh, i viborg randerskampen, og øh, det sker øh, fem, 6 minutter før tid, hvor øh, Marvin Eko han sådan i en, i en flyvende takling i luften øh, blokerer et skud fra fra Viborg, og øh, derfor jeg har den med, det er fordi jeg godt kan lide at angriber også tager deres forsvarsopgaver seriøst. Øh, det er nem nok at blive matchvinder osv. i den anden ende, hvor, øh, hvor det hele er sjovt at score mål. Øh, men man kan også godt blive matchvinder i den modsatte ende i sit eget felt. Øh, og det gør en, øh, en angriber i Marvin Eko. Han er sindssygt dygtig til at være med nede og forsvare, især på dødebolde. Øh, og den her redning, hvor han, øh, han flyver igennem luften øh, for at blokere et skud 5 minutter før tid. Den giver tre point simpelthen til, øh, til Randers, og det synes jeg er fedt, at den angriber også kan gøre. Det er super, også fordi at det her med, nu har du selv været angriber, det her med at, øh, at lave løb. Det er, ikke lige det, det er ikke lige det fedeste at lave. Nej, det er det ikke. Øhm, men altså, Eko er en, en stor del af deres øh, standardsituationer i det hele taget. Men, øh, men det her, det var sådan lidt ud over bare at en, en, øh, en bold væk på hovedet. Det her, det var en, en flyvende takling i luften. Det synes jeg skal, skal, øh, ja, det skal krediteres den skal med en dagens detalje. Fedt, den får han. Så opmer vi til din, hvad er... Øh detalje? Jeg tror egentlig, at tage den, fordi det er en dødbold. Åh, øh, <laughs> oh, ja, så ved jeg, hvad du er ude i. Ja, af ja, Nordsjællands mål i Brøndby. Uh, jeg er ikke tilhænger af de der lidt uh, hokus pokus uh, uh, Jeg synes ofte, det er... Det snyder mere, mere dem, der skal sparke, end, end dem, der skal forsvare. Og jeg synes, ofte det er noget pjat. Og jeg når faktisk også at tænke, da de laver den, at tænke, det her, det bliver ikke til noget. Men det må man da sige, det gjorde. Og jeg har da sjældent set en en finte på den her måde, snyde et forsvar så meget, og det er endda Andreas Maxsø der, der falder 3-4-5 meter på den, da de går til den nummer 2, og så står han jo totalt fejlbaseret, da bolden så endelig kommer ind, og hans mand, øh, en af dem, han skulle have været tæt på, Kieran Hansen, får så mulighed for at score, så altså, det, ja, det er sjældent, jeg ser de her sådan lidt cirkusmål øh, for de her døde og, og, og det, det, det er fedt, at det endelig lykkes på en eller anden måde, det, det kan være, at mand kan sige mere om det, for jeg synes i hvert fald, det var det var effektivt. Ja. Jam. Jamen, jeg, jeg, jeg, øh... Jeg undrer mig en lille smule over, fordi jeg synes også, jeg hørte Niels stå og sige, at de havde set, at Nordsjælland har gjort det samme i forrige kamp. Øh, og sådan nogle ting går man igennem, når man har øh, døde bolde op til en given kamp. Øh, og præcis det samme gjorde de i forrige kamp. Og så er der så nogle spillere, der måske ikke rigtig har lyttet efter i, øh, nede i kælderen, når man har siddet og evalueret øh, kampene fra før. Øh, fordi det var et, øh, et forsvar, der var fuldstændig ud i og ikke falder samtidig. Og øh, og som jeg rigtigt siger, Marksøs øh, mand scorer, hvor han øh, falder en 4-5 meter før sin bagkæde, og ophæver en mulig offside også, der også kunne være kommet. Så øh, der var nogle ting, der ikke var, var helt øh, øh, hvad kan man sige, gennemført i Brøndby's forsvarsspil der. Du skal lige have den tusse ud af halsen, inden vi <tryk> <Jeg kommer nu. tryk> Men øh, det er også meget sjovt i forhold til, om, de så, om den så er ude af bogen øh, til næste kamp, fordi det var den så åbenbart ikke til, til den her. Men det kan vi jo finde ud af i næste uge. Velkommen til jer begge to. To fede detaljer, og så lad os hoppe ud i første halvleg. Her i første halvleg, der starter vi ud med Sønderjyske FC Midtjylland. og Vi havde jo hele tre fredags fredagskampe på menuen, og første kamp var altså i Sønderjyske, derhjemme tog imod FC Midtjylland. Vi har ikke snakket særlig meget sønderøske i den her podcast, der de har spillet øh, om mandagen mange af gangene. Men nu kan vi også så endelig tage den. Øhm, hvad er det, I har set fra, fra Sønderjysk indtil videre i den her sæson fra den her nye træner Michael Boes? For jeg skal være ærligt at sige, at selvom det ligner, at han vil spille lidt mere fodbold, Mikkel mm. Bekman, nu er det begge <laughs> så, øhm, så synes jeg personligt ikke, at det er kommet sådan helt til udtryk endnu. Nej, jeg tror, vi, øh, vi rundede det en lille smule sidst, hvor, øh, hvor jeg også selv var inde på lidt, at han, det var han... Det, jeg følte, at han var lidt sådan en joystick-træner. Øh, så alt hans øh, taktiske sådan formåen, øh, det uddelegerede han under kampen. Han var i hvert fald meget, meget aktiv på, på sidelinjen i forrige kamp. Han var der også i den her. Øh, men, men Boris er en, en træner, som er kommet ind med, med noget... Sådan, kan sige, det tyske gen, og vil gerne øh, praktisere øh, høj pres i en 4-3-3 formation. Øhm, og der, der det kræver spillere, som for det første har kapacitet til det, som kan omstille sig fra noget helt andet faktisk under Glen øh, hvor han da Glenn kom til, til Sønderjyske, også prøvede i starten faktisk lidt af det samme, øh, men hurtigt fandt ud af, at det havde han måske ikke materialet til. Øh, og derfor Øh, blev det en lille smule mere defensivt, og i øvrigt også en anden formation, fordi i store dele af, af sidste sæson, der spillede de med tre i bagkæden, øh, Sønderjyske, øh, under Glendrid og Solm. Øh, så nu skal de omstille sig til et nyt system, men også sådan en ny øh, mindset, hvor de meget, meget gerne vil, vil, vil udøve højt pres, og hvis man ikke udøver højt pres kollektivt, og virkelig er inde i det, jamen så kan man godt blive splittet fuldstændig ad, øh, den anden vej. Øh, så... Jeg ved ikke, om det er spillertyperne, der ikke er, er, er gode nok til at udøve hans øh, spillestil, men jeg synes i hvert fald ikke, at han formår som sådan at få det frem som et kollektiv. Øh, men det ligger vel tilbage på ham, fordi det kan godt være, at han har ikke, ikke har spillerne lige nu, men så er han jo nødt til at tilpasse de spillere, som han jo givetvis har på nuværende tidspunkt. Ja, altså man kan sige... Øh, det er i hvert fald en stor del af det, når man kommer ind som ny træner og kigger på, hvad har man af spillere til hvilket system man har. Og så synes jeg, at man skal tilpasse det efter det. Jeg ved godt, at man har sine egne idéer og så videre. Øhm, men jeg er også fan af at give ham tid. Øh, fordi øh, det er svært at komme med noget nyt. Øh, komme fra et nyt land, en ny kultur og så lige pludselig skulle implementere noget på, på fire uger, som så bare skal sidde i skabet. Øh, det får for lidt tid. Øh, jeg synes godt, jeg kan se nogle tegninger til Øh, at de kan forbedre sig på nogle områder øhm, men jeg er lidt nervøs for om det kan nås for det for sent Hvad siger du når nu, nu har du sådan lidt også kendskab øh, fra den journalistiske vinkel i forhold til det du ser Hvad er indtrykket af, af, hvad hedder det, af Michael Boris og Sønderøske fra din side af stolen? Ja, jeg kan indlændigvis sige at jeg har været haderslev til to af kampene altså som journalist. Vi dækker alle kampe her på Bold.dk øh, og dem har jeg selv haft det et fornøjelsen af et par gange Uh, og jeg sidder også lidt tilbage med følelsen af, at jeg har lidt svært ved at se på, hvad det egentlig vil. helt med på, hvad Bigman siger. at Han har også ligesom sagt, altså, det er det der med det hårde pres og det kollektiv og lidt anderledes måde at spille på end den, eller ret meget anderledes, men, men man mangler lidt at se, det folder sig ud. Jeg sidder sådan lidt med tilbage med følelsen af, at jeg siger, hvad var det egentlig, de ville den her kamp? Og det, jeg primært har stået med, at følelsen efter kampen også nu skulle snakke med dem, og siger, at de er jo ikke kommet frem til ret meget. jeg altså, synes jo, at de har en god angriber i AK, der som jeg også tænker, når vi sidder og kigger det her i Superliga igennem, at hvis han var på andre hold, havde han, havde han scoret mange mål, tror jeg. Det kniber helt vildt for dem at få sat ham i scenen og få sat de andre offensivspillere i scenen, for jeg synes ikke, de skaber noget. De har jo scoret det her en mål, og det synes jeg ikke er tilfældigt. Selvfølgelig kunne de godt med lidt held og lidt mere skarphed have lavet flere, men jeg synes godt nok, at det er, det er uskarpt offensivt, det de laver. Jeg synes ikke, det er ret meget, de kommer frem til. Ja, for det er jo, AK er faktisk min gamle homie på i inden han så kom højere op, der spillede der sammen med ham i Udennes En fantastisk, uh, fantastisk... En rigtig god Superliga-spiller. Det er jo nemt at sige, at det rent offensivt problemet er. Mm. Fordi de kun, som Mikkel uh, Nør, <laughs> siger, at de har lukket et mål, eller scoret et mål og lukket fem mål ind. Yeah. Men, men det er vel det åbenlyse, der ligger vel rigtig meget uh, bag det. Ja, yeah, altså det er jo nemt at sige, at uh, M. har lavet et mål i, uh, i den her sæson for dem, deres eneste mål. Uh, og lavede i øvrigt kun et mål i hele sidste sæson også. Uh, jeg savner også øh, offensive kvaliteter. Sidste år lavede AK øh, 10 mål. de right lavet 11. Det er 21 mål. De skal finde et eller andet sted. Og det er ikke fordi, at skal bombede kasser ind i sidste sæson. Øh, men hvis AK ikke begynder at, at finde målformen... Fordi han er en proven målscorer, synes jeg. Øh, det har han vist i, i flere sæsoner nu. At han er en, øh, en dygtig angriber... Uh, han har også haft chancer nok til at få hul på bylden uh, det har han ikke fået, men så kommer der ikke noget fra nogen andre, og det er der, jeg synes, problemet ligger når Haji Ryder ude uh, hvem er så den anden, der kan lave nogle uh, point for Sønder nu snakker jeg både mål, og assist uh, og vi kan jo nærmest gå ned og sige assist til assist, fordi det er det, det der uh, kvaliteten mangler, synes jeg, der er Hva? ikke nok dygtige offensive spillere, uh, deres mønstre uh, ser ikke ud så om, at og sidde der endnu, øhm, og øh, de skaber simpelthen ikke nok store chancer. Man kan sige, nu kigger vi lidt på Silkeborg, da de havde spillet 3 x 0 i starten, men der var jo ikke nogen af os, der var i tvivl om, at de nok skal få hul på byen. Sådan har jeg det ikke med Sønderjysk, fordi de skaber ikke nok store chancer til at sige, jamen den kommer lige om lidt, altså de skal nok få hul på det der øh, målflow lige om lidt. Sådan havde jeg det med Silkeborg, sådan har det desværre ikke med Sønderjysk, det må jeg sige. Men hvad, er, hvad er bunden for? Fordi jeg mindes, at inden vi gik i gang med at lave de her der i den første afsnit der havde du den til at... Ja, du havde den faktisk helt nede i bunden. Nu har de jo øh, fire point efter fem kampe. De sidste tre kampe har de, har de tabt med Nør. Hvad er, at, altså er, hvor, hvor alvorligt skal de tage det i, i Sønderjysk? De skal da tage det alvorligt, uden tvivl. Uh, det tror jeg de gør. Øh, efter forrige kamp, øh, tror jeg det var, der snakker Michael Boris også om, at jamen, han savner noget at skyde med offensivt, og, og han sagde mere eller mindre direkte, at det skulle komme ud fra, for han synes ikke, det var i truppen. Øh, så jeg, jeg antager, og det har de også selv sagt i Sønderøst, at de arbejder på en offensiv forstærkning. Jeg tror også, de arbejder på mere end en. Øh, fordi de, som Bækman siger, der kommer jo ikke noget, når det ikke kommer fra AK, så de er nødt til at få noget. Øh, og det tyder på, at det skal komme udefra. Så de skal reagere. Så jeg synes, det er et af de hold, der nok har mest travlt her med 14 dage tilbage af vinduet, hvis de skal sikre sig, at de har nok kvalitet. Jeg synes ikke, det er et dårligt hold overhovedet, men jeg synes lige præcis offensivt, der mangler virkelig noget af det, giver os sig selv, når de når de siger farvel til deres topscore fra sidste sæson, hvilket jo, jo var lidt, så, så ser lidt mærkeligt ud, ikke? det bliver på en lejeaftale, det ved vi ikke rigtigt, hvad der ligger under den handel der, det, det ser specielt ud. Det er helt så specielt ud med, ja, det må man sige. med Rice. Så de, de, skal, de skal have mindst én kvalitetsspiller til offensiven, ellers så tror jeg, de kommer i problemer. Hvis vi så vender den om nogle af dem, der gjorde den dårlige, det var jo så Midtjylland, og de spillede jo Champions League-kval i midtugen, hvor man så tabte til sidst 1-0 til, til PSV, og dermed samlet 4-0. Men øh, igen, så cruiser de jo sikkert videre, øh, Bækman, i, i Superligaen. Mm. Sådan rent taktisk, fordi vi har jo snakket en, en del om Bo Henriksen. Hvad er det, hvad er det du kan se sådan nu på nuværende tidspunkt, at han gør anderledes, end det vi så, Brian Priske gøre mm. i sidste sæson? Der er nok mange ting. Ja, det er der nok. Øh, Den helt øh, nemme forklaring, det er jo et, et systemskifte, og det var også det, der ændrede det for øh, Bo Henriksen. Øh, de første den første kamp mod Celtic ude, hvor de spillede 4-3-3, lidt sådan Midtjylland, den gamle Midtjylland-stil, det fungerede overhovedet ikke. Den første hjemmekamp mod OB fungerede overhovedet ikke. Og så skiftede han system. Og det har han jo været dygtig til selv at fremme, som at det var den der, det var turning point for dem. Der skete sket noget. Og det synes jeg faktisk også, der gjorde. Nu ligner det et Midtjylland-hold, som har fundet tilbage til for det første, power, øh, dynamik. Øh, det ligner et hold nu. Individualisterne er øh, enten ude, eller øh, de er, øh, er krybe til korset, og øh, fundet ud af, at øh, hvis de skal fungere, så skal holdet også fungere. Sådan ser det ud til, for mig i hvert fald. Øh, Evander for eksempel er jo et godt eksempel på et, en individualist, som, øh, som ser ud som om, han godt kan lide at spille fodbold igen for et hold. Øh, og øh, det er måske den største styrke, som Bo har været med til at ændre. Det er, at alt det der med, at, at, at der er utilfredse spillere osv., vi hører ikke om det. Vi hører ikke om det mere. Øhm, så i Kabar er der ingen, der, der spørger om. Der er ingen, der, der gider at høre, hvad han laver. Jeg aner ikke, hvad han laver, for at være helt ærlig. Øh, det er, og det er, der vel er godt arbejde dem i Midtjylland, det er at de har fået det helt det er ud. Det flot arbejde. Og det vil jeg faktisk sige, i stedet for at snakke om alle de små taktiske ting, så tror jeg rent faktisk at det er fordi der er så meget <coughs> nu kommer 1000 med igen. <laughs> der er så meget kvalitet hos spillerne fra Midtjylland. De er så dygtige til at omstille sig taktisk. Men det han har gjort med at få individualisterne til at spille som et hold igen og se ud som om at det er holdet og ikke enkel personer. Det er den største styrke, og det er det, Bo Henriksen har været sindssygt dygtig til. Og det er jeg virkelig glad for, at han har formået på så kort tid. Hvordan er indtrykket for, for ja, din vinkel, når det her med, der var jo problemer i Midtjylland i sidste sæson, og, og det begyndte jo at bluse op. Men hvordan, hvordan er det nu? Fordi det er jo rigtig nok, som Beckman siger, en, den her Kabak gate der var til at starte med, jamen den har jo, jo slet ikke fået plads at løbe på. Nej, og så altså vil jeg lige sige i forhold til det, Bækman siger, hvilket er fuldkommen korrekt, at det, der var ligesom spørgsmålet for os journalister, da på Hendriksen blev præsenteret, så siger vi, ja, ja, han kunne i Brøndshøj, han kunne i Horsens, men nu skal han øh, være træner for nogle af de bedste spillere i Danmark. Det kan han jo ikke. Altså, det har han jo aldrig prøvet før. Og det må man sige, det er selvfølgelig tydeligt at konkludere noget, men det er jo lige præcis det, han har formået. Og det synes jeg faktisk er ret imponerende, fordi han har jo, som Bækman siger, fået stjernerne til at præstere som en enhed. Og det var jo lidt det, der man sagde, jamen, det kan han jo ikke. Altså, Han har jo aldrig arbejdet med Pione Sisto og Ivandre og så store spillere. Så vi var jo virkelig skeptiske alle sammen. Uh, ikke bare også journalister tror jeg, der mange der var. Men man må sige, det der har været styrken til videre, er jo lige præcis det, han har fået dem til at arbejde en vej. Og det synes jeg faktisk er skide imponerende for at sige det mildt. Uh, for ja, så er der også Sorikabar. Altså, jeg, jeg ved jo heller ikke, altså, hvor han er i verden. Altså, Om det er et skifte, eller om der var noget utilfredshed på et tidspunkt. Uh, og i forhold til det, så vil jeg så også sige, jeg synes jo, det, det er det er jo arrogant og imponerende på samme tid, at de bare sådan på den måde siger, jamen så spiller du bare ikke. Og det samme med, med Jens Juste, som står foran et skifte, men det er jo ikke kommet endnu. De har spillet inklusive Champions League-kvalkampe, jo nærmest op på ti kampe. De er jo godt at bruge dem. Tænker jeg altså ikke fordi det ikke er gået godt, men jeg synes at det er det, det er rimelig sejt, at de øh, slog Celtic ud og de ligger i toppen af Superligaen på trods af at de bare vælger at sige ham her, ham bruger vi ikke, fordi han skal nok skifte klub. Øh, og det er jo ikke på plads nu, så ham, altså, de kunne sagtens bruge dem i de kampe her, men det synes, jeg, det er ret vildt, at de bare har sagt, jamen det er ham, kan vi godt undvære, ja, vi skal nok klare det alligevel. Men mangler der, altså, fordi hvis Midtjylland skal op på det her niveau, hvor vi ser den helt op på toppen, Beckman, så er det vel også noget af det her... Hvor, hvor, hvor mangler de forstærkninger? Fordi at hvis jeg selv skal pege, nu har vi snakket om i Kavar, mm -hmm. de har brugt meget op i toppen, det synes jeg måske ikke er, er top øh, Superliga. Ja, det, det gør du måske ikke. Jeg synes, han er... <laughs> jeg synes, han er på vej. Altså, han er så dygtig øh, og så fysisk stærk, og samtidig så øh, øh, har han altså varme i fødderne. Øh, bare var øh, lidt af det samme. Han havde bare ikke varme i fødderne. Altså, han havde ild i fødderne i stedet for, øh, og, og det er ikke positivt ment. Øh, så jeg synes, øh, Brumado har en sindssygt spændende park. Øh, jeg tror godt, når han kan få øh, øh, fintunet... Øh, afslutningsstenen noget mere, så tror jeg, han kan blive kæmpe aktiv for det her Midtjylland-hold. Og lige nu, når alle de her øh, Corona-spillere og øh, øh, Juninho og øh, så videre kommer tilbage igen, så synes jeg faktisk, de har et helt sindssygt stærkt hold. Øh, specielt også i den formation, de spiller, hvor, øh, hvor Dalsgaard ser ud, som om han sagtens kan klare den her højre yderstopper. Øh, så har de Sivirchenko, hvis ikke han bliver solgt i midten, og Juninho til højre. Det er et stærkt øh, forsvar. Så har de to vingbaks der kan løbe og løbe og løbe, øh, har gode indlæg, er gode offensivt, er også gode defensivt. Øh, og så har han Unietica inde på midten, som jeg synes bare har, har taget over for øh, nærmest både Unietica og, og, og Kajuste. Øh, det er bare en ny spiller, der lige pludselig popper op, øh, ikke ud af ingenting, for de har øh, arbejdet godt med ham, men han kommer bare ind og bliver... Den her nye motor på midten, som er sindssygt i sit pressspil, kan løbe solen sort, og er faktisk god til at, at spille også, og så har de i der, som er blomstret op igen. Øh, offensivt har de masser af kvalitet. I Drejer, i Bromado, i Sisto, i øh, Mabille nogle gange, selvom jeg ikke er den kæmpe fan af ham, så kommer han stadig med nogle, øh, med nogle gode ting. Øh, så jeg synes lige nu, hvis truppen er harmonisk, så synes jeg, de skal passe på med at hente mere. Især... Øh, Spillere, som man ikke ved er øh, god for en trup, fordi lige nu er truppen harmonisk. Det skal de fortsætte med, for man kan se, at de har det sjovt, når de spiller sammen i øjeblikket. God pointe det der med, at øh, ikke bare hente ind for at hente ind. Mm. Hvis der ikke er brug for det, og du, øh, ja, du mener jo så ikke, at der er nødvendigvis er brug for det nu. Lad os øh, runde den kamp af, og så øh, hoppe til et andet sted i Jylland. Fordi senere fredag aften, så tog oprykkerne fra Viborg imod Randers. Og det, synes jeg personligt, var en, en, en fremragende kamp, vi var vidner til der, hvor, hvor Randers de vinder 2-1. Og vi har rustet Thomas Thomasberg før, og Randers også øh, med rette, fordi de har, de har sgu gjort det godt øh, derovre. Men, og nu kigger jeg over på dig, Bækman, igen. Ja. Vi har rustet dem så mange gange nu her, og det der med, at han har fået flyttet et midterhold til at være ja, et af de bedre midterhold, og nu, har han, nu er de ikke mere kedelige, men nu leverer de også. Men sådan, hvis vi kigger rent øh, taktisk på det, hvad er det, mm. hvad er det rent faktisk, at han har gjort, og hvad er det, de går godt over? Øhm, jeg synes, der er en, øh, en del ting. Altså, det er nemt at sidde og snakke om, det er godt gammeldags 4 4 to arbejde øhm, det, det er det sådan set også i, i sådan en zoneudgave. Øhm, men jeg synes godt, han kan ændre lidt i sin, øh, i sin stil. Øh, ofte, når den kommer snigende hver gang. Ofte, når både Eko og Kamara er med, så er det sådan en ret tydelig 4-4-2. Når Kamara er skadet, og det er han forholdsvis ofte, så bliver de nødt til at ændre en lille smule, fordi jeg tror ikke, de stoler nok på øh, Brock Massen i øjeblikket til, at han kan agere den ene angriber, så må de hive øh, Vito op. Øh, men han er ikke en nier som sådan, så han ligger sådan en lille smule bag i så vi kan sige, at de spiller sådan en, en 4-4-1-1, hvor Vito han ligger lige bag øh, øh, Eko og og i presset, vil jeg så sige, der kan Vito godt agere øh, angriber, så de spiller deres 4 4 2 pres. Øh, det, jeg synes, er udviklingen i 4-4-2, for det kan være en øh, gammel, lidt kedelig øh, svensk måde at gøre tingene på, men jeg synes rent faktisk, at han har gjort noget på, øh, på bolddelen, når de har bolden, hvor der er en ekstremt meget dynamik. Altså, der er det ikke bare i de her tre kæder, de står. Øh, der er nogle øh, indadgående kanter, der er nogle baks, der kan løbe og løbe. Koblin og, øh, øh, og Kallesø i den anden side er dygtig dygtig øh, offensivt og har en motor uden lige. Så det er dem, der kan skabe bredden, og så kan deres kanter sådan flyde en lille smule frit rundt. Øh, specielt da Greve spillede, og der var en indadgående kant. Øh, Kehinde kan jo flyde lidt rundt, øh, hvor han vil, når han spiller. Øh, og nu er der nogle andre i, i Tibling osv., som har lidt af det samme, som både og man kan søge lidt ind. Og så er det baksne der kommer og er de brede punkter til indlæg. Så jeg synes faktisk, de har nogle forskellige aspekter i deres 4-4-2-spil. Jeg ved godt, de ændrede en lille smule sidste år også, hvor det lige pludselig er i parken spillet med tre og så videre. Og det er jo for også at indstille sig på, på, hvad man møder. Det er det også. Og det gik med nogenlunde succes. Men altså, han er mest tryg i det, den her formation, så det er derfor, jeg snakker mest om den. Så jeg synes, de har lidt af hvert at spille på. Jeg synes, de er blevet markant bedre til spillet på bolden. Men jeg synes at de stadig, de har det her aspekt med, at de kan være ekstremt gode øh, øh, uden bolden, organiseret, hvor de står meget, meget tæt i deres kæder, øh, og kan smide den op på Eko øh, og, og så osv., der kan holde fast i bolden. Men jeg synes, deres spil omkring modstandernes felt, det er der, hvor de er blevet øh, markant bedre, end de var før i tiden. Hvor de virkelig har nogle fede mønstre, øh, nogle dynamiske øh, spillere, som kan lidt af hvert, og de har nogle rigtig, rigtig skarpe spillere inde i feltet. Så jeg synes faktisk, det er blevet underholdende at kigge på Randers spil, fordi der er så mange forskellige typer i et, lad os bare sige, lidt gammeldags kedeligt system, som er blevet udviklet under Thomas Berg til at blive selværdigt. det er meget rigtigt, hvad du siger det her med, at det er jo et gammeldags kedeligt system, men det er netop dynamisk, som mm. gør det, som gør det fedt, på, eller fedt at se på. Men ja, de har jo fået øh, altså og til, til Brøndby, og det var en stor del af deres øh, offensivspil i, i sidste sæson. Og inden har vi blandt andet set Simon Tibling nu her, som indtil i fredagens kamp jo kun havde fået indhop. En stor ting, man tager ud af Randers, men hvordan har de fået øh, erstattet det blandt andet med, med Tibling? Øh, udmærket, synes jeg. Øh, jeg synes jo, Mathias Greve, altså det er jo selvfølgelig nemt at sige nu, når han bliver solgt til Brøndby for et, for et fint beløb. Altså han har været virkelig, virkelig god for dem i noget tid. Øh, faktisk overrasket mig lidt. Jeg skulle lige se, hvor han, hvordan han kom i gang, da han, da han skiftede til Randers, men det er virkelig set godt ud og bare været en opadgående kurve. Så jeg synes også, det er et fortjent skifte, og jeg tror så han kan blive god i Båndby. Så derfor er det også en stor profil, Randers mangler. Nu, nu nævner du offensiv, men jeg synes jo, at det er jo også begge veje, fordi han er jo også en, en god presspiller. Øh, men jeg synes ikke det... Altså jeg synes, det var godt set, da de fik fat i Tibling. Det, det det er, jo, det er en god spiller, synes jeg. Jeg skal lige se ham øh, falde helt ind i det igen, for jeg synes, at han ramte sit, sit højeste niveau i Brøndby, var en klasse, men han havde også et lavt bundniveau. Mm. Så han skal, han skal ramme sit topniveau, for jeg tror at jeg faktisk, at han kan blive en rigtig god spiller for Randers. Men det, det er noget, vi lige må se over tid, hvor, hvor stor en gevinst han er. Jeg synes, at øh, Jacob Ankersen, øh, er også godt lavet. Altså, at der var andre Super klubber jeg tænkte, der også burde være interesseret i ham, og som garanteret også har været det. Jeg synes også, det er ganske udmærket set af ham. Nu lad os antage han har flere tilbud, så er det godt set at tage til Randers, fordi der er ligesom begge er inde på før med, med Midtjylland og individualisterne, der arbejder samme vej. Det er jo lidt de, det er jo de samme, de gør i Randers, hvor du også har tosiden kan hente, som jeg synes er en af de bedste øh, individualister i, i Superligaen. Han, han arbejder også godt for holdet, og Ankersten kan jo gøre det samme, og kan også godt blive en rigtig fin spiller for dem, så jeg synes, det ser, det ser meget, meget fornuftigt ud. Det er en fin spiller, det lige pludselig har fået ind fra, fra højre, men... men noget af det, jeg tænker på ved Randers, det er, hvis øh, Thomas Børg gør det så godt i Randers, at han ryger til en anden klub. Og når man fjerner Thomas Thomas Børg fra det her hold, hvad er der så tilbage? Er der så en, en, har han så opbygget et eller andet i klubben, som er bæredygtigt, hvis man skal bruge et meget fancy ord, som kan spille videre øh, på den måde, de har gjort? Eller er det ham, der er fundamentet for det her Randers -hold? De kan da godt bygge en statue af ham, hvis han vinder mesterskabet. Det tror jeg, vi vil være glade for. <laughs> Men, men ellers så, så handler det jo ikke øh, i min verden, øh, der er det jo ikke Thomas Berg, der sådan er øh, afgørende for det her. Han har en stor øh, andel af det, men han har altså også nogle dygtige spillere, det må vi sige. Øh, nogle modne spillere, øh, der har spillet sammen i, i et godt stykke tid efterhånden. Jeg ved godt, at der altid er udskiftninger, men stammen på holdet øh, er den samme, øh, så der er kommet noget kontinuitet. Når, Rand, eller når Thomas Bjerg forsvinder, så, så kommer der jo en ny en ind. Øh, og øh, det er jeg sikker på, at de nok skal få scoutet øh, ordentligt. Øh, så jeg synes ikke, han er altafgørende. Og øh, øh, jeg synes også, at man stiller sig selv i et problem som klub, hvis man synes, at en mand er uundværlig. det ser vi bare tit. Det er, ja, men, men det er det ikke. Nej. Fordi livet går videre i en klub ligegyldigt, og hvor uundværlig man tænker en medarbejder er, øh, så er man ikke uundværlig. Og man må aldrig nogensinde gøre en medarbejder til uundværlig, fordi så har man et kæmpe problem den dag, han smutter. Øh, og det, det ser jeg heller ikke, at Thomas Berg, han er. Han er. Øh, det, det kræver selvfølgelig, at der kommer en, en fuld god ind, men det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Øh, Thomas Berg har gjort et godt stykke arbejde. Han er øh, garanteret fortid om øh, jeg ved ikke hvad, og det kan også godt være, at han er der i, i fem år. Det håber jeg da for ham at anders. Uh, men, men det er jo ikke historikken, hvis man kigger rundt, at, at, at uh, træner sidder så lang tid. Så når han engang er væk, så kommer der en ny, og så går, går Randers videre uh, uden problemer, tror jeg faktisk. Okay, spændende. Hvis vi kigger på, på modstanderholdet Viborg, så uh, startede de jo faktisk meget godt med at vinde i Nordsjælland, og så spillede de så gjort i Brøndby. I sidste uge tabte de så til Silkeborg, og nu taber de så til, til Randers igen. Sådan en lille summarize over de, de her fem kampe her med Nørren. Uh, hvad har dit indtryk været af? Jamen, det er jo ikke set så godt ud på det seneste, men overordnet set, synes jeg faktisk, at indtrykket har været godt. Jeg synes, det var fortjent, i vandt i farven, og så er det jo fint at få point i Brøndby, må man sige. Øh, så er det en, det er jo en grim en, de løber ind i mod Silkeborg, og den øh, kommer jo til at tegne lidt det der store billede, vi, vi har, men altså, man kan godt, altså, alle de fleste hold lige nu taber jo til Midtjylland og Randers, så jeg synes jo, jeg synes faktisk, at det er set rigtig fornuftigt ud, jeg synes faktisk, de spiller godt, og jeg, og man kan så altså sige, hvad, hvad er vigtigst? Er det vigtigst at, at komme op og have en stærk defensiv, en stærk organisation, så du kan få lukket af? Det, det er nok i de fleste tilfælde, men det der er Viborgs er jo de formår skabe chancer, lidt ligesom Silkeborg. Så jeg tænker et eller andet sted, så kommer resultaterne også på et tidspunkt. Det tror jeg på. Men altså, man har også bare set før, at, at hold, der, der spiller godt og skaber chancerne, og nu kan jeg også kigge over på Bækman og sige, Lønby sidste sæson, og lige har prøvet det før, at, man sidder lidt og venter på, at de spiller jo godt, de spiller også ofte bedre end modstanderne. de taber alligevel. Så jamen, jamen det kommer på et tidspunkt. Det, det tror man jo på, at det gør. Men det er bare ikke altid, det gør det. Og, og, og i sidste ende, så er det, så er det jo så for sent. Så, så kan man bruge nok så meget tid på at fortælle om, hvor godt man har spillet. Men hvis ikke resultaterne er der, så kan det være underordnet, så ender man med at rykke ned alligevel. Så det, de skal jo til at have de her resultater. Øh, og, og det her gode spil, jeg synes, de har langt hen ad vejen, det skal jo også bære frugt. Øh, og det er da bekymrende for dem, hvis det, hvis det fortsætter på den her måde, at de spiller godt og spiller godt fordi hvad, hvad, kan man kan også tænke, jamen, hvad kan de så gøre mere altså det ser ud til at fungere ret godt for dem men pointene kommer jo ikke, så, øh, så får de problemer, men altså jeg synes jo pointmæssigt har det ikke været super godt, men jeg synes at spillemæssigt har det set øh, rigtig godt ud, jeg tror godt at de, øh, de skal nok komme i gang også med pointene på et tidspunkt Hvad er vores hvad styrke, hvis vi kigger på den anden oprykker Silkeborg, mm. kan godt lide at spille med, med bolden og, og er god offensivt Måske den kommer vi også til senere. Måske lidt for naive i måden, de, de angriber deres øh, altså tilgang til det offensive spil. Men hvad er Viborgs styrke? Jeg synes, øh, jeg synes de har lidt af hvert. Altså, måske, måske mangler man sådan lidt en spidskompetence. Altså, det, det var faktisk deres dødbolde i sidste sæson. Der var de helt vildt skarpe på, øh, på dødebolde. Øh, nu, nu møder de også bedre modstand. Øh, og øh, måske Altså, jeg synes faktisk, de, de, de spiller som et hold, at det er også fuldstændig vanvittigt, at de ikke får point i en kamp som i går, hvor de bombarderer Randers Ameen, mere. Det har 26 afslutninger. Det er jo helt vildt mm. i en kamp mod, mod topholdet i Danmark. Øh, og og det, det synes jeg, og det ved jeg, at øh, Lars Friis, han garanteret også tager med øh, i sit oplæg, og de er sikkert rasende over, at de stadig ikke får point. Øh, men, men når man som træner sidder og kigger udefra på sådan en præstation mod et tophold. <tøk> Så er der positive ting at tage med. Rigtig mange positive ting. Mod Midtjylland, der mødte de en modstander, der var markant bedre. Det er fair nok, de taber. Mod Silkeborg skal de jo heller ikke tabe. De taber 4-1 til Silkeborg. Men det er jo ikke sådan, kampforløbet er. Hvor de i nærmest både har mere spil end Silkeborg, som ikke ret mange hold har. Og flere chancer. Og det samme i går. De har markant større chancer. Så nu snakker vi lidt om Sønderjyske, der ikke producerede noget som helst. Nu har vi altså et hold, der producerer en hel masse, og så mangler skarpheden. De havde Grønning, som lavede 23 mål i 1. division sidste sæson. Han har ikke fået hul på bylen men han har sat heller ikke været heldig. Altså, og det skal jo nok, det skal nok komme. Jeg har måske en lille bekymring på, øh, hvis vi snakker Grønning, om han kan knække koden på divisionen Det har Jeg har den akkurat den samme. Ja, og, og der er nogen, der aldrig knækker koden. Men jeg synes... Men jeg synes jeg har en OK forhåbning om det, men jeg er ikke sikker på ham. Det er stadig ikke. Selvom man bomber i første Division, så er det en verden til forskel i Superligaen. Og vi har set masser af spillere, som har lavet, jeg ved ikke, hvor mange mål i første Division, og så når de får lov at prøve Superligaen, så går det ikke. Og jeg håber det ikke med, med Grønning, men, men jeg, den sidder en lille smule i mig, om han kan finde ud af at den. Jeg håber, det sker. Jeg har akkurat det samme, fordi ja. du kan putte ham ned, jeg tror på mange andre første divisionshold, og der vil han stadigvæk bombe, mm. men han har måske lige det der med, det der skridt, det er måske bare den her angriber, der er, en, at han skal spille i en halvanden liga, ja. <laughs> hvis man kan sige det på den <laughs> måde. Men øh, lad os lukke den kamp af, og så øh, hoppe videre til den, ja, den tredje fredagskamp, der var. Der var jo simpelthen bare tre kampe øh, fredag, hvor, øh, hvor Brøndby på Brønby Stadion tog imod øh, FC Nordsjælland en kamp, som endte 1-0. Man har spillet fem kampe og fået øh, tre point nør. Det er jo ikke ligefrem det, vi har kunne forvente fra Brøndby i, som i forhold til fra sidste sæson. Hvor ser du, at de har problemer henne? Øh, lidt over det hele, øh, men primært i forsvaret. Øh, selvfølgelig var det rigtig dyrt for dem at spille uden Marksø i en periode, øh, men det er jo ikke, fordi det har set så meget bedre ud af, at han kom tilbage. Øh, jeg ved ikke, om man skal, det skal sige, at det er ham, der koster målet mod Nordsjælland, men han er i hvert fald involveret, og inde i parken lukker de fire mål ind, hvor han også er på holdet, ikke? så de er lukket ni mål ind, hvilket er næst af alle, og det er, jo, det er jo ikke godt for en forsvarende mester at lukke ni mål ind efter fem kampe, øh, så kort tid efter. Øh, så jeg synes jo, at den store kildetæl lige nu er i forsvaret, men, men jeg synes sådan hele vejen rundt, at, at, at det er jo faldet i niveau i forhold til, hvad vi så i sidste sæson, så det, det, det er ikke, det, Jeg kan ikke bare pege på én spiller, i en plads. Jeg synes, der er i hvert der ikke, der ikke fungerer på holdet, øh, som ellers som hold fungerede så godt i sidste sæson. Så. Hvordan, får de, hvordan får de det løst? Altså fordi at... Øh... Nu har man, altså starten på den her sæson er jo ikke gået som, som man måske også havde forventet lidt fra sidste sæson, men, men de har jo solgt ud af, af nogle af deres, af deres store stjerner, så man kan jo heller ikke bare forvente, uden at de har fået, nu har de så fået noget, noget til her til, og til sidst, øh, og kan være, at de, de opruster endnu mere. Men øh, hvordan får de de her problemer løst? Fordi at de skal jo på en eller anden måde have den, øh, have den løst. Ja, altså først og fremmest skal de have styr på deres corona smitte situation. <laughs> Fordi når man har så tønd en trup, så gør det ekstra ondt, at der er nogen af, øh, sådan i gås øjne, stamspillerne, der bliver ramt. Altså det, det er ikke sjovt. Samtidig med, at man øh, ikke har fået fyldt truppen ud og fyldt hullerne ud fra alle de øh, afgange, der har været af markante spillere. Øh, og så tror jeg, at vi har brug for, at øh, det transfer -vindu. det enten lukker for Maxø, eller han ryger væk, fordi øh, vi snakker lidt om ham sidst i den her øh, derbykamp. Jeg synes, han er impliceret i et mål, hvor han ryger ud af sin zone på, på nummer to scoring i, i parken. I går øh, snakkede Nørre om i starten. Det er ham, der bliver fanget fuldstændig af den her, øh, det her cirkusfrispark, som vi, vi omvarende har døbt det. <laughs> øhm, men det er ham, der ryger ud af Trit der, og hans mand, der scorer. Øhm, jeg, jeg, jeg siger ikke, at, at det måske ikke kunne ske i sidste sæson, men det, det synes jeg ikke, det kunne med Maxø fordi jeg synes, han var så sindssygt fokuseret. Der må være et eller andet, op i hans hoved, der snor rundt, fordi der har været alle de her spekulationer osv. Så jeg tror på, at han har han bliver nødt til at øh, enten få en afklaring om sin fremtid, at den hedder et andet sted, eller om den hedder Brøndby. Øh, lige nu, øh, der er han, altså jeg, jeg sagde jo i starten, at Brøndby med Marksø er et helt andet hold. Men Brøndby med Marksø i den her øh, forfatning, hvor øh, det er uvidst, hvad han skal, det er måske ikke så godt alligevel, og jeg ved godt, det er nemt at sidde og sige, at der er et eller andet med, med hans fokus osv. Men når man er impliceret i, i to mål, i to kampe i streg, som han bare ikke var i sidste sæson, der var han en klippe inde i det forsvar. Både på standarderne, som de var gode til sidste sæson, men som har sejlet i år, det må vi bare være ærlige at sige. Men der var det bare ham, alle kiggede til, når det gik lidt dårligt. Hvad gjorde han? Og han havde fuldstændig styr på det hele. Han agerede som en chef. Øh, og det, det er bare ikke det samme lige nu øh, med Marksø det må jeg sige. Og det er vel også, for, altså ikke, jeg ved ikke om det er forventeligt, men det er vel ret naturligt, at, når, at, at der foregår nogle ting op i en spillers hoved, når man var nærmest, man havde det ene ben i, i Rusland, mm. og så lige pludselig står tilbage igen, altså nu skal man til at kun på en eller anden måde at fortsætte i Superligaen. Men selvfølgelig, og, øh, og så når man skal præstere på et Brøndbyhold, som ikke kører, og samtidig skal være chefen for det hele, det er da svært, altså det er da sindssygt svært, Uh, og uh, jeg, jeg, jeg er også overbevist om, at hvis der er en, der kan klare det, så er det ham. Fordi udadtil, der agerer han som den her uh, uh, fyr, der bare rejser sig op og uh, skyder brystet frem og så videre Det synes jeg stadig, han gør. Men der må være et eller andet, der, uh, der trigger uh, et eller andet sted. Og så synes jeg at i øvrigt også, der, der mangler noget frem ad banen. Jeg ved godt, de skaber chancer og så videre uh, Men når Ure han ikke uh, er skarp ligesom sidste sæson, hvor han laver 19 mål endnu, og Hedlund, som i min verden, når han skal agere angriber i en 3-5 2 som den anden, så skal der lidt flere point på kontoen i, i min verden. Jeg ved godt, at han lavede 8 mål og 9 assist sidste år, så det er alligevel 17 point, kan vi sige, han lavede til sit hold. Men jeg synes, der skal lidt mere til, når man har to strikere, øh, og så er resten, det er eller 8. så synes jeg, der skal mere til. Så skal vi altså op på i hvert fald tosifrede Enten assist eller mål, som Lindstrøm jo var garant for i sidste sæson, som en 8 og ikke en angriber. Men der, der, der mangler jeg mere fra Hitlund, hvis han skal gere nummer 2-angriber efter uger. Nu skal jeg sådan nogle trummestik, for nu kan vi er der noget breaking over på Brøndby, for de skal vel have hentet noget ind. Altså de skal vel, ud over Greve og Tjempe, som de har fået ind nu her, så er det vel... Ja, på hvilke pladser, nør, På hvilke pladser mangler det her Brøndby-hold øh, forstærkninger? Jamen hele vejen rundt, ellers havde jeg selvfølgelig ikke 11 pladser, men, men det er også det, det, der er lidt specielt, fordi det, det ville jeg også have sagt i starten af sidste sæson, og der blev de mestre, og det er jo trods alt, selvom de har solgt ud nogle profiler, så er det jo langt hen ad vejen nogle af de samme spillere, der spiller, hvor, hvor jeg stadig sidder og tænker, jamen det kunne de jo godt finde noget, der var bedre. Uh, så det er sådan lidt, lidt frækt at sige, at uh, de skal forstærke sig rundt omkring med, på, på et hold med, med spillere, der, der spillede meget sidst sidste sæson, og gjorde dem til danskemester. Men jeg synes, uh, jo jeg Schemper jeg er en, en super spændende spiller, som har udviklet sig rigtig meget hos jer Lønby, så jeg synes, det er godt hentet. Men, men de havde Jung med, med venstrebenet på den plads, som bare var rigtig, rigtig god. Jeg synes godt, de kunne bruge en venstrebenet forspiller i, i trebændsforsvar, uh, og så synes jeg, de skal bruge noget offensiv power, altså, jeg ved godt, Greve blev hentet lidt ind som, som Lindstrøm-erstatning, men jeg synes, at de skal have noget mere. Om det er en, en frontangriber ved siden af UG, eller om det er den der lidt mere, der kan lidt mere på egen hånd, det ved jeg ikke. Jeg synes, de skal hente en profil, en der træder ind, og er den nye nærmest chef i offensiven fra dag 1. Det synes jeg nok er de to pladser, jeg vil kigge på. Så ved jeg ikke med mål, men jeg synes ikke, vi kan sige, at Mads Hermansen har, har været, været dårlig, men men det er også en stor opgave, han er blevet kastet ud i, ikke? altså på, på et hold, der ikke helt har fungeret og skulle tage over for at shvæbe, der står der, der godt til sidst. Jeg tror ikke, de kigger efter en ny målmand, men jeg synes, at de nok, de måske, de skulle overveje det. også som, øh, som som første målmand. Ja, Jamen, jeg, jeg men jeg men han ikke godt nok? Jeg, jo, synes, der, jeg synes, jeg synes faktisk det jeg så derned øh, her ikke, sidst. Øh... Altså han har, jeg synes også, jeg synes det er en ung målmand, men han er der. Det, det er en, jeg synes, det er en målmand personligt, som jeg godt kan se en, en fremtid i. Jamen, det kan jeg bestemt også godt, og hvis de giver dem chancen, som ligesom OB gjorde med, med OC, der også havde nogle, nogle udsving i, i starten, så synes jeg, jeg synes, det er fair nok. Jeg kan faktisk godt lide, at man gør det, men, men hvis man skal ud og forstærke holdet her og nu, så kunne man godt gøre det på målmand med en mere uh, proven keeper, der har prøvet lidt af værdet, som skal have lidt mere på CV'et. Hvis man vil sætte en, en, en stopper i, at man har lukket 9 mål ind i 5 kamper, og igen ikke at uh, sige det her er man skyld, men men det hænger sammen det hele. Altså når du også har lidt usikkerhed i forsvar, så kunne du godt bruge en meget, meget rutineret målmand til at hjælpe dem mm -hmm. lidt, og det har de jo ikke. Men som du siger jo, med Oliver Christensen i OB, startede måske også lidt uh, sh shaky, men han er det boss i Odense lige nu, ja. det må vi sige. Så, så der er måske noget fremtid. Og Svæbe startede jo også helt sindssygt shaky, da han kom <laughs> til Brøndby. Og blev altså, øh... jo faktisk en markant uh, målmand. Mm. Jeg synes, Hermansen har gjort det uh, godt. Altså det, jeg kan ikke sætte noget på ham Nej, som det, sådan. Det, ja. øhm, og jeg ved godt, at jeg synes faktisk, du har ret i, i noget med det her med, at når det er så nyt et, et forsvar, eller mange af dem i hvert fald, så er der selvfølgelig også en relation med målmanden. Og har man brug for en bag i som har stået 300 superlige kampe Ja, det, det har man måske, når det er et nyt forsvar. Øhm, men jeg kan ikke se, at det er Hermansen, der skaber øh, dårlige relationer. Jeg synes faktisk, det er individuelle ting, som øh, forsvaret har set lidt skidt ud med specielt på standard situationer. Der synes jeg ikke det her manden. Jeg synes ikke, jeg kan sætte en finger på ham, men jeg kan da godt følge en lille smule, at, at det kunne være rart med med en bag i, som, som virkelig har noget, kan man sige, noget erfaring og give videre. Jeg synes bare ikke det er der, man skal starte med brønden. Jeg tror heller ikke det er der, de kigger. Jeg synes, det er nogle andre positioner på banen, der må være vigtigst. Men ja, vi må også bare sige, for eksempel til den her kamp mod Nordsjælland, med de spillere, de har ude. Altså, det er Burkajt, det er Kapis, det er Mathias Greve, det er Radosjevic, og så er det Rosted. Altså, ja. det, det er bare mange spillere, og så kan vi komme nok ind på så mange taktiske ting. Men det er også svært at skifte lige pludselig et... et ja, mange af de her, der kunne godt have startet inden, ja, ja. øh, ud. Ja. Og så, øh, det vil have været svært for et hvert hold. Bare lige for at en kommentar, når du nævner Lindstrøm. Bare sige, wow, for en debut, han lige fik i, i Bundesligaen mod, mod Dortmund i den anden halvleg. Der var han Frankfurt's bedste spiller. Mm. Så keep going, young man. Hvis vi skal vente om til FC Nordsjælland. De har jo så omvendt fået 10 point efter fem kampe. Og de, de kører jo bare derud af Bækman. Mm. Det her Nordsjælland-hold, hvad er det, vi ser anderledes i den her sæson med, med Nordsjælland? uden en Kamaldine, fordi de, det var jo den store stjerne, de havde i sidste sæson. Ja, og det er jo sjovt med sådan noget her, når man har en øh, fuldstændig indlysende stjerne på holdet, så er der rigtig meget, der bliver lagt an på ham. Og det synes jeg faktisk begyndte at blive en lille smule en svaghed for Nordsjælland i sidste sæson. Alt skulle foregå igennem Kamaldin, alle skulle give Kamaldin bolden, fordi se nu, hvad, hvad han kan, og han var sindssygt dygtig, så jeg kan godt forstå det. Nu synes jeg rent faktisk, at Nordsjælland er blevet et, en enhed. Fordi der er ikke nogen overskyggende stjerne på holdet, som jeg ser det lige nu. Øh, der er et hold, øh, Fleming Pedersen har formået at skabe en stærk enhed af, øh, af spillere, som kender systemet for det første. Var det en fortal? Du tabte der. <laughs> <laughs> øh, som kender systemet indgående. Øh, nu øh, De har fået en defensiv base, øh, som vi ikke har set, øh, være lige så dygtige i, i mange år hos Nordsjælland, fordi det har altid været deres kildesæl, at man har syntes, de har spillet offensivt fremragende fodbold, men til gengæld skulle man score 3 fire mål for at vinde, fordi de altid lukket noget ind. Nu ser det ud som om, der er også kommet styr på det. Lad os nu lige se om Vindal, han ikke er væk. Det så sådan ud, da han var i totale tårer efter kampen. Han er nok fortid. Så kommer der en ny målmand ind, og det kan jo skabe problemer øh, på et hold. Når, når en god målmand han smutter øhm, Men lige nu synes jeg At Nordsjælland er et hold Der er ingen stjerner øh, der, der er mange dygtige spillere Men der er ingen overskyggende stjerne Så lige nu der er det øh, enheden og holdet der fungerer Samtidig med at de selvfølgelig har Nordsjællands spillestil som er sindssygt svær At spille mod, mod andre hold Når de rammer den øh, Fordi de har jo stadig noget, noget fart Noget dynamik øh, Spillet på, på jorden som mange Superliga hold Ikke har det specielt sjovt med at, at spille imod så alt det her krøder med en defensiv base, det ser ganske fornuftigt ud. Jeg vil sige, at jeg er faktisk lidt overrasket over, at de er startet sådan, som de er. Fordi vi snakker lidt i, jeg tror det var første program, vi snakkede om, hvem er den næste i Nordsjælland. Og jeg synes ikke, der er den næste, men jeg synes, der er den, den næste stjerne, det er holdet. Og det synes jeg, de har formået. Det synes jeg er et godt arbejde. Men hvis vi alligevel skal lige finde den, den næste, fordi... At, øh der skal jo skydes en eller anden af på et eller andet tidspunkt. Så kan det godt være, at vi ikke rammer det samme, de samme niveau, som vi har set med, med Kamaldin nu her. Men øh, hvem, hvem vil du sige, at, at, er den næste i rækken her i, i FC Nordsjælland? Jamen, øh, vi har jo spurgt Flemming til det et par gange, som vi gør. Hver gang, vi står ved en sæsonstart, når de har skudt den seneste dag, så siger de, hvem, hvem bliver det så næste gang? Sidste laver... sagde han jo Neymar og Kamaldin, <laughs> ja. dem sammenligner, og man tænkte, det er ja. jo, hvad er det for en sammenligning? Ja. Og så fyrer de ja. jo ham afsted. Ja, ja og han har også været afstanding. Øh, men denne gang der siger han, at øh, det vil han ikke svare på, fordi at, øh, der kommer noget op fra her inden så længe. Han er meget himmelsfuld omkring det. Så det er jo svært, svært at sige, hvem det er, han tænker på der. Men hvis jeg skal tage en af dem, man ligesom kender i forvejen, så, øh, så er det sjældent som som startede lige da han kom op på Superliga og brændte han jo fuldkommen det hele af, og var helt ustyrlig, og tænkte, det her er jo næsten endnu vildere end noget, vi har set før. Så er han gået lidt i stå. Øh, han, det er lidt blevet hverdag for ham igen, og han er ikke lige så markant synes jeg nu, som han var i starten. Men jeg tror der på, at det også har noget at gøre med, at nu skal han lige finde ind på holdet, og han, han skal lære at presse som, som holdspiller, og ikke bare være individualisten. Øh, så når han ligesom har fået den base på, og han er blevet en holdspiller, og så kan, kan igen kan have overskud til at vise sin individuelle kvalitet, og så tror jeg, at han bliver rigtig god igen. Ikke han har været dårlig, men øh, så lad os sige at om i et par måneder, så, så snakker vi lidt mere om selvord, vi har gjort her i starten af sæsonen, hvor det har været med en holdpræstation, og så tror jeg også, at det er ham, der på sigt kan blive skudt sted. Men øh, han er også lige fyldt 17 år her i øh, 1. juni, så han er lige begyndt at, at lære cyklen cykle nærmest. Så, så altså, det er det er virkelig også en ung spiller, som der nok vil komme de her udsving øh, fra. Lad os lukke ned fra, fra første halvleg og efter en lille skiller, så er vi tilbage med anden halvleg og de to andre kampe, der var i Superliganen. i hey der skal vi så kigge lidt på de andre kampe, der var i Superliga en søndag, men lige inden vi springer ud i det, så, ja, som jeg altid har sagt, ud i de andre udsendelser, så har vi jo MobilePay som sponsor, og i den her forbindelse, der uh, kunne jeg godt lige bruge de næste uh, to minutters tid på at lige at snakke lidt om, uh, om, om bødekasser med jer. Nør, du har divisionsfodbold, som jeg selv har, og der er bøderne jo en lidt anden størrelse måske, end, uh, end de er lidt højere oppe i systemet. Og hvis jeg selv, og det kan jeg da måske komme ind på nogle af de andre udsendelser, jeg har da fået nogle, øh, nogle dumme bøder i, i, i tidernes løb. Øh, blandt andet en bøde, hvor jeg jo havde skrevet under med HBK, og øh, der spillede jeg så i Marinløst og så annullerede jeg jo så kontrakten øh, to dage efter at komme tilbage til, til marinløst. Og de fire dage, hvor jeg havde været væk, der har jeg fået bøde, <laughs> fordi der havde jeg ikke været til træning. <laughs> så øh, det var jo en af de, af de må man sige, mindre bøder, men er da sjovt. Har du fået nogle, øh, nogle sjove bøder i din tid som, øh, som divisionsspiller? Jeg, jeg synes ikke, det var sjovt. Det var ekstremt pinligt. Jeg, jeg fik ikke ret mange øh, bøder. der var hverken for, for at komme for sent, eller dumme gule kort. Dum gul kort. Øh, men der var en gang, det var lige i starten af 20'erne, hvor jeg boede inde i, i København på Vesterbro, og øh, det var sådan uden vaskemaskine. Så når vi lige sådan var hjemme på, øh, på visit i det nordiske landske weekenden, så havde vi ofte med en pose vasketøj. Som øh, jeg så ikke helt åbenbart har fået det hele med tilbage fordi da vi skulle til, til kamp i weekenden, og vi, da jeg spillede stenløse så havde vi sådan et, en drak, vi skulle møde op i, sådan en adidas der adidas-sæt for den lokale sportsforhandler. Da, da jeg skulle til at have det på og afsted, så, øh, så var det der ikke. Så lå det så i Vastøjskuren op i Nordsland et sted. Så øh, der tog jeg sted i mit, mit eget tøj og, og mødte op, og det var, det var en bøde på 250 kroner per del, man ikke havde på. Og det var tre 2 to del. Ja, to dele. Så det var 500 kroner, men det var mere, at det var psykopinligt at møde op som den eneste spiller i, i sit eget tøj, hvor alle andre var, var klædt til det, vi skulle. Så, og jeg havde ikke spillet i klubben ret længe på det tidspunkt, så det var, det var rigtig, rigtig sløjt. Der var det sgu ikke tilfreds i stenløset? Nej, var det ikke. Men det er også det jo var, det var 500 kroner, der røg din vej. Men det er jo sådan det her leje, vi ligger på til folk derude. Men altså til, til alle derude, som har gang i et eller andet uh, fodbold på Søges hyggeplan for den sags skyld, så øh, hvis I vil have en, øh, en genial bødekasse, så hop da lige ind på den her mobile pay box, øh, nu hvor du alligevel bruger bødekasser ude i, i, i jeres fodboldklubber. Og så kan I samle alt på ét sted, og øh, ja, så kan de her formænd, som man jo altid hader, altså man hader de her formænd ud i, øh, i klubberne, bødekasseformænd, så, øh, så kan de være sikre på at få deres bøder ind. Lad os hoppe videre til øh, de søndagskampe, der var. Søndag eftermiddag, der tog OB imod Silkeborg. En kamp, som endte 1-1. Den her kamp, den, øh, den var lidt speciel, fordi jeg synes faktisk, den var ret kedelig. Og den var åbenbart så kedelig, så jeg på Twitter, at øh, nu kan jeg ikke 100% huske så det er en halv historie, men der var en statsside, der Superstats. var det Superstats, der havde skrevet, at, øh, at øh, nu var det for femte gang ud af seks mulige, at Silkeborg havde spillet 0-0. <laughs> så det er stærkt, at man havde, øh, man havde glemt to mål. Æh, indtil jeg så finder ud af, at jeg i manus også har skrevet til jer, at, øh, at Randers var 2-0. Ja. <laughs> så, øh, så der kan man se dem, der lærer sidst, øh, lærer bedst, eller hvad man siger. Først og fremmest så vil jeg gerne lige høre omkring den her snak, der har været med Tverskov. Æhm, han har jo sagt til øh, mine gode venner fra Stemmer for Ådalen i Odense, og nu citerer jeg, det er både en intern degradering, men på en eller anden måde også lidt en offentlig degradering, så det er klart, at man kommer til at tænke over, hvad der skal ske fremadrettet. Og her refererer han til det her med, at han jo var blevet frataget, anforbindet, øh, og det var blevet givet til Jens Jakob, øh, Dyrtomassen. Bækman, hvad siger du til, til hele det her? Hvordan, øh, jeg har det lidt svært med en spiller, der på den måde åbner op om interne ting. Mm. Omvendt, så har vi jo begge to været spillere. Man kan jo godt forstå skuffelsen, men kan du godt forstå den her skuffelse her? Der er, at, og føler du også, det er en degradering af ham? Ja. Det var syv spørgsmål på en Ja, det var det. <laughs> øh, jeg kan godt følge øh, Tversgaard, det må jeg sige. Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk også meget godt lide, at man åbner op omkring øh, tingene, i stedet for øh, bare at øh, være pigefornærmet og sige, øh, jamen det har ingen kommentar til, og alt stråler ud af ham, at han er hamrende frustreret. Nu åbner han op, og øhm, jeg synes faktisk, det er færre nok, og jeg, synes, jeg kan godt føle ham i, at det er, en, det er lidt en degradering. Øh, selvfølgelig er det, det når et anførbind bliver, bliver taget af en, når man stadig er i klubben. Øh, øh, jeg ved godt, der er kommet en ny træner til, og han ser måske med, med nogle nye øjne på, på hele truppen og tænker, at Tomasen øh, øh, har noget mere, eller måske er der en, en, en længere plan med Tomasen, end der er med Tverskov, som... Øh, de måske er vurderet, at skal væk inden længe, og så vil de gerne starte noget nyt op. Så der er jo mange, der er jo mange spørgsmål, når, når en, en træner kommer ind. Så, men jeg kan godt følge ham. Jeg synes måske, i udlægningen med, at man må se i fremtiden, den er ikke helt heldig. Jeg kan sagtens forstå, at han er frustreret. Og jeg synes også godt, at han må sige, at, at han er blevet degraderet, og det er han skuffet over osv., men lad være at snakke om, at vi skal kigge på fremtiden. Det er jeg ikke så pjattet med. Øh, fordi så er vi lige pludselig ude i noget, om at han ikke gider at være der mere. Øh, så kommer en masse spørgsmål øh, om det. Og det synes jeg, man skal holde for sig selv. Men er det ikke nu her, nu siger du, det er fuldstændig færre, at han åbner op. Men er det ikke lige præcis problemet af, at når han åbner op, så kommer han til at sige for meget jo. Og så er det, at han er jo ikke trænet i at skulle sige den her situation Og nu åbner han op, så vil der sidde typer som, som øh, nør herover, Og så vil han jo grave efter, at nu sagde han det her Ja, selvfølgelig Og nu, blev, nu kan det, nu, jeg siger ikke, at det er et problem men, men nu skaber han jo noget, som ikke ville være skabt før Ja, øh, og det synes jeg er unødvendigt øh, Fordi jeg synes godt, man kan lugte den på At man, man kan sige, at man er skuffet og irriteret øh, Men jeg skal nok komme videre, selvfølgelig Altså så lugten den dog der Uh, og det burde Tverskov egentlig også være rutineret nok til, så det er kun mest den sidste del med, at vi skal se fremtiden anden jeg ikke er helt uh, pjattet med. Han endte i øvrigt også med at, at få anførbindet efter Tomasen blev skiftet ud i går, så han er jo ikke helt væk fra det her hierarki, som man også har snakket om før, at det var også det, han var kommet en lille smule væk fra. Så han er der jo stadig, uh, og, og spiller uh, uh, fra start i går også, uh, så det er jo ikke fordi, at, at Tverskov ikke er en vigtig bræk, det er i en bare et anførebind, der er givet videre til en anden. Men jeg kan godt se, at når man har haft det bind på, og man stadig er i en klub, og det bliver taget fra en, så er det da lidt at få en kniv i ryggen på en eller anden måde. Men lugten på det. Lytter derude ved at vide, og dem der har spillet fodboldmanager, at når man kommer til en ny klub, og så ændrer fuldstændig en anfører, så kan det skabe nogle, det kan skabe nogle problemer i internt i klubben. OB sæsonstart den her sæson, eller den har start på sæsonen under Andreas Allen med hvad, hvad er det, vi har set, om, og hvad synes du om deres sæsonstart nu? Uh, lidt som ventet. Uh, lidt, uh, og hvad er ventet? Altså, er det, jamen, det? Ikke, ikke så godt. Altså, det, <laughs> <laughs> nej. Men, men der er lidt det der med OB, eller OB at man, man håber på, på lidt mere. Altså, det er jo en stor klub, og de, de skal være med i toppen. Og, og, men jeg synes også, at altså, man er altid spændt på, når der kommer en ny træner og siger, hvad, hvad kommer der til at ske? Det er ligesom i Sønysk også, hvor der så kommer en ny, der laver meget om, og det fungerer jo ikke ret godt. OB har fungeret lidt bedre, men ikke meget, og, og altså, spille, spillemæssigt, altså kvalitetsmæssigt, truppen synes jeg også, at de skal, de skal vise mere. Jeg synes ikke, at det har været, det har ikke været specielt godt. Jeg synes også, at altså, det var meget symptomatisk med kampen i går, øh, hjemme mod Silkeborg. En oprykker, som selvfølgelig har gjort det rigtig godt, men OB får ikke sat sig på det, som jeg synes, de skal på hjemmebænken. Jeg synes, de skal og dominerer sådan en kamp fuldstændig. Næsten lige meget, hvem, det er næsten lige mig, hvilken oprykker det er. Så det har været sådan lidt, lidt ærgerligt at sige, men det har været en, det har været en skuffelse. Men, men også, altså, det har jeg også forventet. Jeg har ikke forventet mere af OB her til at starte med. Øhm, de har jo ikke skiftet ud i, i truppen. Og, øh, Der er ikke kommet nogen ind. Nej. Og, og Jeg har det sådan lidt med, når man gør det, det kan jeg faktisk ret godt lide. Altså, altså, jeg synes, det skaber noget kontinuitet og at man, at man holder fast på, på de ting, man har. Men, men så der, skal det også være fordi, at man som træner eller sportsdirektør eller hvad det er, er vild med det, man har. Og jeg synes at jeg godt, at, at OB kan bruge nogle forstærkninger og hister her, det, det forventer jeg også, der, der kommer til at ske lidt her til sidst. Jeg ved ikke, om det er fordi, de ikke er nogen penge, og der ikke er sket noget til videre. Og de har også været, været aktive på tidligere transfervinduer for nylig og sådan noget, men øh, ej, altså det, jeg synes ikke... OB har vist nok i de her fem kampe indtil videre til, at, at det skal færdiggøre, at de ikke gør noget på transfermarkedet. Så jeg håber og tror, at der, der sker noget til sidst, for ellers så, bliver det, altså, så kommer de ikke i top 6 i hvert fald. De sælger jo heller ikke noget. Altså, Nej. Det, det er jo også det, der er lidt et problem. Altså, det, I et par vinduer i træk, der er der bare kommet spillere til, men der er ikke, de har ikke fået valuta for nogen som helst. Altså, øh, I hvert fald ikke noget af en øh, wow-effekt, som nogle af de andre klubber øh, kan. Så lige nu, der koster det jo helt vildt mange penge at skulle hente spillere til OB hele tiden, uden der kommer noget øh, den anden vej. Øhm, men jeg er enig i, at jeg kan godt lide, at man beholder en stamme. Men det er jo også, fordi der ikke er nogen øh, klubber, der gider byde på deres spillere, for der er ikke nogen, der top ja, og så Det må også kan bare være ærlig at sige. Ja, også, jeg har tænkt på det her med, at nu så sender de øh, Greve til, til Randers, og så blomster han i Randers og ryger til Brøndby. Ja. Nu ved jeg godt, at det er en spiller, og det kan man altid finde. Men, men du har ret. Altså, hvad, er det, hvad, er det? Fordi, hvad er perspektiverne så for OB? Fordi, hvis de ikke løfter deres niveau, og mm. det jo blandt andet kan komme med, med nye signings, jamen så øger det heller ikke valueen af de spillere, der nu er, nej. til et eventuelt salg. Og hvis jeg kigger ned på et OB-hold, øh, Tværsgaard har været rygtet væk førhen, blandt andet også til Brøndby, øh, og Oliver Christensen ned i mål, det er vel det store salgsemne der ja. er. Men, men sælger de ham, jamen, så er det da et markant dårligere hold. Så hvordan, øh, hvad er perspektiverne? Eller hvad? Ja, nej, det ved jeg ikke, om det bliver, fordi... Øh målmænd er der som sådan nok af. Der skal man nok finde en, en ny. Øhm, men men jeg, jeg tror, OB har brug for simpelthen at få et salg ud for at vise, at de også kan finde ud af det. Fordi lige nu, der brager de øh, høje lønninger afsted. Øhm, og når der simpelthen ikke kommer noget den anden vej, så må der også sidde en øh, en Thorborg og tænke sit, når han bare bliver ved med at poste, poste, poste penge i. Øh, og han ikke kan se, at der er nogen spillere, som giver noget kredit på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, at, at, at, at lommerne garanteret er kæmpe store osv., men det der da irriterende for en investor at sidde og se på et hold, hvor, man, hvor der ikke er nogen profiler, der, der virker. Altså når man giver øh, Sabi en, en gigakontrakt, øh, og, og han ikke leverer, fordi der er jo ikke noget output i ham. Altså der kommer jo ikke noget. Han er så ufarlig. Jeg ved godt, at han kommer til en masse chancer og skaber ravage og har nogle, en vild pakke, for jeg synes, han har en vild pakke, men han scorer ikke nogen mål. Han ligger ikke op til noget som helst. De er bare lidt det samme. Altså, det ser jo fedt ud, og han er en fed spiller osv. Mangler stadig output, og så har de Kadri, som øh, vil være deres bedste spiller. Men heller ikke en... Altså, han har ikke været afgørende øh, bomber, siden han er kommet hjem igen. Det skal måske nok komme, men det er jo heller ikke en spiller, de får nogle penge for, øh, øh, på grund af hans alder. Øh, så der mangler et eller andet der, og så, så hvis vi dykker en lille smule ned i, i kampen i går, øh, så taver de jo stort set på alle stats mod en oprykker øh, på hjemmebane. Altså, øh, øh, de har 40% boldbesiddelse, de har to afslutninger øh, på mål. Øh, Silkeborg har øh, tæt på dobbelt så mange afleveringer i holdet. Det er vel ikke sådan et udtryk, man gerne vil se OB på hjemmebanen mod en oprykker, når man øh, kommer på til Stadion, tænker jeg. Øhm, så jeg, jeg, jeg har det også lidt sådan, jeg kan ikke rigtig finde ud af dem, for at være helt ærlig. Øh, der, øh, der er, jeg synes, der er sindssygt mange dygtige spillere, men det er stadig som om, at det ikke rigtig sådan bliver forløst det hele. Men det er vel et problem, at man i de sidste to år ikke er endt i top 6, og alligevel fortsætter man med den samme trup, fordi hvis man havde en god nok trup til, at, altså til, at man ikke skulle hente forstærkninger ind, så var der jo velkommet bedre resultater, end det, vi har set. Så hvis jeg var ob fan, og nu, som jeg sagde, nu har jeg lavet en del udsendelser med, med, med stemmer for uddalen. Så ville jeg da ikke være tilfreds med, at ens klub, den, øh, at de ikke agerer endnu. Fordi at, hvis vi venter til, øh, til translindu nærmer sig sin afslutning, så vil jeg da tænke, at det er nødløsninger, man kommer frem til. Eller, eller hvad? Jamen vil du hellere have, at det fungerer sådan som i Brøndby, så de bare sælger ud? Nej, men jeg, nej, men jeg vil hellere have, at det, at det virker som om, at der, er en pla altså, at der var en plan. Nu er Andreas Alm også kommet ind, øh, efter at man fik øh, Hemmingsen ind. Så det kan da ikke være tilfredsstillende, at man ikke henter nogen spiller ind, selvom at, at fordi igen, havde man en god nok trup. Jamen, så, og det er jo det, de siger, de det har. Det siger de, de har. Ja, men så var man jo vel ikke endelig øh, uden for top 6 i de sidste to år. Nej, men altså så øh, tænker man igen, kan den øh, samme stamme, gør det bedre, fordi når de siger, de har en, en trup til top 6, så klarer de det ikke første år, men nu har de så trods alt spillet sammen så lang tid, så nu må det blive forløst. Det er vel den tanke, de har. Men der er jeg. vel ikke noget, altså nu bare lige for at tage de sidste 10 år, hvis man tager OB mm. de sidste 10 år, der er vel ikke noget i der. og jeg ved godt, man kan ikke sammenligne det, der skete i, i 11 og 12, men, men det er jo det der med at lukke ind og sige, at det bliver bedre i næste sæson, og det ved jeg godt, det gør OB ikke, at de ikke lukker øjnene. Mm. Men det er bare lidt den følelse, jeg sidder med. Ja. At de, man, hvad er det, de skiller sig ud på? Fordi, øh, fordi det er, som Nørre også rigtig nok sagde, Nu har vi jo ikke set, hvad Andreas Alm gerne vil. Nå. Det tager selvfølgelig tid med den nye træner. Men man kan jo ikke bare sige, jamen, vi regner med, at den nye sæson bliver bedre. Øh, det skulle nøj. man jo bygge op på noget. Ja, og det bygger de op på, at de har den samme stamme, tænker jeg. Altså, det er jo det, det, er jo det der skulle være styrken. I stedet for at... Øh, Skifte 10-11 spillere i et og en ny træner osv. Nu har de den samme stamme, men en ny træner og de samme assistenter i øvrigt også. Så det, det synes jeg jo et eller andet sted viser en styrke, man kan holde sammen på truppen, og ikke bare begynde at sælge ud, fordi man ikke lykkedes i sidste sæson. Så det kan jeg meget godt lide. Men, men igen, hvor er udviklingen på de her spillere, som også på et eller andet tidspunkt skal agere et salg? Det, det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke se, at der er et, et forandret mønster, eller måske øh, mere det her med... Øh, nu snakker vi meget om, om harmoni i truppen. Øh, den er måske okay, men så kan det godt være, at Tversgaard mudrer det lidt rundt igen med hans udtalelser, vi lige har snakket om. Øh, det ligner ikke et hold, som sprudler af spilleglæde, som vi ser for eksempel hos Midtjylland, hvis vi skal tage dem. Øh, der, jeg kan ikke rigtig se udviklingen endnu, det må sige. Det er det, der ærger mig lidt, fordi jeg synes, de har nogle sindssygt fede spillere, når det, når det kører for dem. Det har det bare ikke gjort kontinuerligt i meget lang tid. Helt egentlig, jeg synes også, at mellem felterne, der, der er de meget gode. Det er bare der, hvor det bliver afgjort. Der er de knap så skarpe indtil videre i hvert fald. Silkeborg Nør, de har så til gengæld været en, en positiv overraskelse indtil videre i den her sæson. Nu spiller de så gjort igen. Det gjorde de også i de, i de tre første kampe, hvor man spillede 0-0, og så vandt man jo 4-1 over Viborg. Hvad er det, at du har været... Øh, ja, nu putter jeg, ikke ord, nu putter jeg faktisk rundt om munden på dig, men har du, været, har du været positivt overrasket over det, vi har set fra dem? Ja, meget. Øh, nu udtalte Nielsen igen i går, at han ikke vil have, at vi skal sammenligne med sidste gang, de var op. Så det gør de, lige, fordi sidste gang, de var op, der var det store problem, at de jo bare... de lukkede så mange mål ind. Altså, de var slet ikke klar til Superliga'erne. Der havde han lige taget over for en... Øh, Mikael Hansen tror jeg, det var, der har rykket op med dem rigtig, rigtig stærk sæson i 1. division og så, så smutter han, og så kommer Ken Nielsen til, og han nåede ikke at få implementeret sin spillestil i tide, og altså efter efteråret var det jo for sent det kunne de ikke nå at rette op på med alt det, de havde smidt og det var jo synes jeg defensivt at der, altså, der var, det var organisationen der var bare, det spillede bare ikke for dem altså, det, modstanderne havde været hen over dem og, og hakkede mål i kassen, og selvfølgelig vil vi som journalister og som fansæde sammenligne det med, fordi det er jo ikke mere end to år siden, øh, hvad der skete i Silkeborg siden. Jeg er med på, at de var gode i sidste sæson i 1. division, men kan de også tage det op i, i Superligaen? Og det har de bare kun. Og øh, det er bare så vigtigt, det der med, synes jeg, at, at vise som oprykker, at man har kvaliteten i holdet og organisationen til at lukke af. Fordi så kommer man langt. Og, altså, de har jo kun vundet én kamp. Og havde vi de sagt det på forhånd, én vundet kamp ud af fem, havde vi ikke nødvendigvis sagt, at det, det er godt men de har jo ikke tabt nogen, altså de spiller blevet fire udgjort, og det er jo, så er det jo bare lige pludselig supersolidt, usædvanligt solidt af en oprykker, synes jeg. Så jeg synes, jeg, jeg synes, jeg synes jeg er også, at det er meget imponerende, fordi det er jo ikke, fordi de, de bare stiller sig ned og venter. Det er jo ikke sådan, at de, de går ind til det her for at stille med en hjerndefensiv og forsvare med 11 mand. De spiller jo god fodbold, og, de, og kunne også have lavet flere end de fem mål, de har lavet. Øh, og alligevel så, så er det, der ligesom har været nøgne, det er, at de har, de har haft den organisation, der har lukket ned for modstanderen, der gør at de. At det har set rigtig, rigtig loven ud, synes jeg. Altså jeg, jeg lige nu har jeg ikke Silkeborg som øh, en nedrykker øh, efter fem runder. Det, havde, det, havde, det ville jeg faktisk tro, at jeg havde haft øh, på forhånd. Hvad synes du, Bækman, det her Silkeborg-hold? De, øh, altså personligt synes jeg, at de, jo, de er jo fremragende på bolden. Mm. Jeg, jeg mangler bare lidt, at, at øh, ja, der er nogen, der tør, tør afslutte. Altså tør at afslutte angrebene. Ja. Men det er jo deres måde at gøre det på. De vil gerne spille sig frem til chancerne og spille chancerne større. Hvad er det, at, at Nielsen han bringer til bordet? Først og fremmest, så synes jeg, at man skal rose Silkeborg for at finde noget kontinuitet øh, og beholde øh, trænerteamet efter en nedrykning, fordi man kan se en tegning til, at det faktisk godt kan blive bedre, det her. Øh, og øh, jeg synes, det er den fuldstændig rigtige beslutning at, at, at, at se tingene øh, fra den side, i stedet for bare at øh, fyre hammeren i bordet og sige, at øh, vi rykker ned, så lad os prøve noget nyt. Det gjorde de ikke i Silkeborg, de var ret rolige og beholdt ham. Og nu har de i et godt stykke tid, også i første division, beholdt de samme spillere, beholdt den samme spillestil. Øhm, og ikke ændret stil, efter de er kommet op i Superligaen, fordi de fandt ud af, hvad de var rigtig gode til. Og det var spillet på bolden. Øh, og i øvrigt også spillet uden bolden nu, fordi der, øh, der bliver jo nærmest ikke skåret mål mod Silkeborg heller. Øh, og det har de lagt på. Men jeg synes, det de er rigtig dygtige til, det er det her med at kunne dræbe modstanderne en lille smule på hele tiden og have bolden. Så kan man være øh, lidt kritisk og tænke, jamen øh, er de specielt effektive, når de har bolden så? Fordi de har 614 pasninger i går, mener jeg, mod OB. Og det er jo ikke fordi, at de bombarderer OB's mål øh, på nogen måde. Så lige præcis det, du snakker om, effektiviteten, skal den dribles over stregen hver evig eneste gang? Det, det er jeg ikke sikker på, Kent Nielsen synes øh, som sådan. Men det ser lidt sådan ud i øjeblikket, at øh, den skal spilles hele vejen over stregen. Øh, og så kan vi måske også bare sige, at der mangler kvalitet i, i, i afslutninger, simpelthen. Ja, altså. fordi Helene har jo, en, en, det er jo ja, en ret stor chance i går. Ja, og Alexander Lind har brændt øh, ja. mange chancer efterhånden. Også fik i øvrigt hul på byen. men brænder jo også en halv eller en helt friløber i går. Øh, så der mangler simpelthen kvalitet i afslutningsdelen, fordi alt andet, det ser rigtig, rigtig godt ud, det må jeg bare sige. Men det er jo vel bare næste skridt, der så skal lægges på, på det her Silkeborg-hold. Ja, yeah, det er lettere sagt den gjort gjort. Ja, yeah, det kan man sige. Men jeg, jeg er også dybt imponeret over, hvordan de er kommet op i Superligaen. Det er fedt med en oprykker, der, der tør at vise sig frem. Helt enig. Og den lukker vi af på den, og så hopper vi videre til søndagens ja, runde store kamp, som foregik i Aarhus der er AGF to imod øh, FCK. Og det var jo en kamp, som endte 3-1 til, øh, til FCK, som, øh, som vinder. Hvad var udslagsgivende for, at, øh, nøh, for at, at FCK de endte, som som vinder den her kamp? Øh, undskyld. Den skarphed, som vi havde været inde over øh, i tidligere kampe, vi lige har snakket om, Jeg øh, synes jeg var den store forskel i går. Jeg synes ikke, at FCK var så meget bedre end AGF. Jeg synes, det var nok, de vandt. Men, men to målsejr var måske i, i overkanten. Øh, for jeg synes ikke, jeg synes, at FCK var bedst, men, men det er ikke ikke sådan, at jeg tænker, at de bare vader af chancer, men de scorer bare, de scorer bare når de skal. Og da EGF endelig kommer tilbage i kampen på det der øh, klodset straffespark, så, så dræber de den bare igen med det samme. Øh, og Pep Bjell, han, han sparker op i øjeblikket. Det er der, man lidt sidder ventede på for ham, for man vidste godt, at han havde det venstre ben der. Øh, nu var det godt nok den højepenskoende den ene i går. Men øh, han har bare ramt... Øh, topniveau, eller hvad det er, i hvert fald skarphedsmæssigt på det rigtige tidspunkt, og blev afgørende for dem igen i går. Så jeg synes, de var, de, altså FCK var bare kyniske, når de skulle. Øh, uden at folde sig ud, synes jeg. Så øh, var det bare en, en, en professionel indsats, hvor de viste den fornød skarphed, når det, når det galt. Men nu går de jo også videre, sikkert i Europa, og, og vinder, ja, nu siger du så ikke sikkert, men de vinder trods alt 3-1. Øhm, er vi ved at se, Torb, Nå, nu kom tusind, så over til mig herovre. <laughs> nu må have være over, over os alle tre. Æm, er, vi, er vi ved at se Torb udfolde sit, øh, altså sit FCK og, og deres potentiale? Fordi jeg synes, de tager skridt for skridt nu her i den rigtige retning. Ja. Jeg synes i hvert fald, øh, nu har han fundet systemet, de skal spille. Det ser i hvert fald sådan ud. Nu famler han ikke så meget i blinden, og øh, skal man spille med to, eller alle de spørgsmål, han har fået hele tiden, eller tre i forsvaret osv., nu spiller han øh, det her system, øh, hvor øh, Pep Jell ligger inde i smørhullet på tiger, og så har han øh, sikkert Falk liggende bag sig. Så selvfølgelig deres to kanter, og så, øh, så Jonas vind på toppen. Øh, det ser ud som om, at, at det er et system, som øh, fungerer. Og jeg synes også, at øh, FCK's bedste spillere er begyndt at shine igen. Og de havde godt nok en, øh, et lidt lang nedtur øh, i min verden. Øh, men det ser ud som om, at de har fundet... Øh, rytmen igen. Og det er bare vigtigt, når de her centrale spillere, som Falk, uh, Seca, uh, Pep Biel er blevet det nu her. Uh, uh, der er jo en, uh, Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham, men det er jo... Det er den, jeg tror nærmest, det er den vildeste første halvleg jeg har set en spiller spille. Han var så overlegen i alt, hvad han gjorde. Uh, Di Alberto ude på, på højre vingbak for AGF, han blev skruet fuldstændig ned i brættet i første halvleg, uh, Og han var en afgørende faktor for, at Øh, FCK fik en god første halvleg for jeg synes rent faktisk ikke, deres første halvleg som sådan var noget at råbe Jeg synes AGF's høje pres sad godt. Jeg øh, synes, de stressede dem. Jeg synes, de øh, lod FCK lave rigtig mange fejl, som vi ikke øh, så. Men det er AGF's fortjeneste, fordi de var dygtige til at sætte det høje pres ind. De stressede dem. Øh, men lige så snart den røg ud på Dharami, jamen så var det ligegyldigt, fordi han gjorde det selv. <laughs> ja. Altså han gjorde det jo selv. Og det er jo ikke fordi, at han... Øh, var sindssygt dygtig til at kombinere osv., men han kom ud af det selv, af en telefonboks, og når man har en spiller, som bare rammer det niveau, som i gør, så giver ham dog bolden, fordi der sker jo noget. Ja, for han tager jo presset af ja. det her pres som AGF Så hver gang, at man røg derover, så kom de ud af deres pres på en eller anden måde, og det er jo fantastisk for FCK at have en spiller, der bare rammer et niveau, der ikke er set længe i Superligaen. Men jeg synes rent faktisk, at AGF skal have ros for at øh, deres udtryk var godt i første halvleg, specielt deres høje pres, og så kan vi så komme tilbage til alle de ting, der ikke fungerer, for de skaber stadig stort set ingen chancer. De er hammerende et øh, øh, Lad os bare sige et nyt system igen, for det var det jo med, med den her 3-5-2 med to angribere på toppen, øh, og deres to kanter, der var blevet i Torstensson mm. og Links, der var ikke plads til dem. Øhm. Ja, altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige efterhånden, fordi jeg tror, det ser ud som om, at der bare bliver famlet en lille smule i blinden i Aarhus i øjeblikket. Og jeg tror, man skal være meget påpasselig lige nu som øh, trænerteam. Det ville jeg selv, hvis jeg selv sad i, i, i stolen. Det gør jeg heldigvis ikke derovre nu. Men jeg kan godt fornemme, at lige nu, der skal man passe på med måske at skifte for meget rundt. Fordi det kan også se ud som om, at det er en svaghed fra trænerne, at de ikke stoler nok på spillerne i det system. Så prøver de et andet system. Så skifter de til et tredje system. Er det, er det en stor tiltro, spillerne får? Øh, det kan jeg godt have min tvivl om. Og nu må vi se, om han holder fast i det her stadig. Øh, men, men tre systemer på de første fem kampe, og øh, plus noget Europa, osv., det er alligevel en del at skifte rundt. Og det er jo, det er jo ikke fordi man gjorde som julvand under EM, hvor man både kunne spille det ene eller det andet system, fordi at spillerne tilpasser sig. Det her, det er jo... Det er en nødløsning. Fordi, ja, det er en nødløsning. Mm. Og det er noget helt andet. Et er at kunne være fleksibel i sine systemer, fordi spillerne er dygtige til det. Noget andet er at gøre det, fordi der er noget, der simpelthen ikke fungerer. Og så er der noget, der ikke fungerer igen. Og så er der noget, der ikke fungerer igen. Det er en anden ting, end at kunne skifte fleksibel i systemerne undervejs, når tingene kører. Men nu, nu nævnte du selv øh, lige Darami, og han er jo, jo rygtet væk nu øh, i, i det her transfervindue. Først og fremmest, når, synes du, at, øh, at FCK de bør sælge Darami nu her? Og det er ikke selvfølgelig igen, når jeg så spørger om det, så indgår der jo selvfølgelig også et tal, øh, fordi at modtager man det rigtige beløb? Så, øh. Men de var jo udtale, udtale i går, at øh, der blev lagt nogle penge på bordet, men det var åbenbart ikke nok for PC. Øhm, ja, men jeg vil lige starte med at sige, at det, som Beckmann var inde på, over tidligere, synes jeg er meget ramende for der ramme lige nu. Du må ikke være afhængig af én medarbejder. Og det synes jeg faktisk, lidt de er lige nu. Utroligt nok. Ja, med, med de navne, der er i den trup, øh, så store spillere, så er det lidt vildt, at jeg synes, at det er lige PT er afhængigt af 19-årig øh, kandspiller. Men det synes jeg faktisk, de er. For jeg synes jo, at tager man ham ud af kampen i går, så er jeg ikke sikker på, at de vinder. Og øh, selv at de har ham i eftermiddag, så... Øh, så tror jeg nok, de skal gå videre til gruppespillet i Conference League, men så tror jeg, at de får svært ved at vinde de her tætte kampe, som det var i går. Fordi han simpelthen er så outstanding lige nu. Og jeg tror, at nu, nu, hvis han bliver solgt, så tror jeg, de går ud og prøver at finde en erstatning, og så må vi se, hvad de kan ramme der. Øh, men, men, men jeg er da virkelig tilbøjelig til at sige, at de skal nærmest ikke sælge ham for hver en pris, fordi som det er lige nu, så afhænger der af sådan lidt af ham. I hvert fald i den form, han er lige nu, det så Jeg tror så ikke, han vil kunne holde det over en hel sæson Når han kun er 19 år, der vil komme nogle dyk på et tidspunkt Men han er jo helt omstandigt, altså Superligens bedste spiller lige nu Så på den måde, så nej, så skal han ikke sælges Men Nu er du inde over, at de nævnte priser i går Og de siger, at det er over 100 millioner for ham Så, så skal de selvfølgelig øh, Overveje det i hvert fald At nok godt sælge ham, fordi at, Ser man på, hvor det ramte var for et halvt år siden Og tænke 100 millioner her i august så, så er det en rigtig, rigtig god pris og man skal vel også med, mens, øh, mens det velkendte jern det er varmt. Men sælger man Rami, mm. hvor mangler, og også hvis man beholder ham, hvor mangler FCK så øh, forstærkninger? For nu spurgte jeg dig til Midtjylland ja. tidligere udsendelsen, hvor udsendelsen, du, hvor du ikke mente, at de manglede noget. Mm. Hvis vi skal have FCK op endnu højere op, mm. mangler de så nogle forstærkninger, eller skal de egentlig bare øh, fortsætte? Nej, altså hvis de beholder Rami, så har de haft et godt øh, vindue. Fordi jeg synes faktisk også, at var nede i midten. Han bliver bedre og bedre. Altså i bæst. går var han ikke kæmpe bæst. Mm både på nogle offensive ting, hvor han lige pludselig driver frem i banen, men defensivt specielt er han jo bare en forsvar med stort F, og er dygtig i clearingspillet, og er en stor leder, ser det ud som om også, at han har taget den der rolle på sig. Han er ikke sjov at løbe ind i. Jeg synes, det er virkelig, virkelig en god spiller, de har fået ind der. Om der så kommer en ekstra mand, efter Nielsen er solgt ned til, det gør der nok, fordi hvis Bøjlesen gik ud i går, så tror jeg faktisk, det vil blive svækket en lille smule der midterforsvar. forsvar. Også tror, hvis de fik skal... Sanka Ja, det er, det er selvfølgelig en mulighed. Så er, der, så er der en forstærkning. Jeg kan ikke huske, hvornår FCK ikke har haft fire midtstopper i deres trup, som næsten er lige gode. Det har været sådan en FCK DNA nærmest, at de har haft fire lige gode midtstopper, og så har de bedste spillet. Så der tror jeg, de kigger på en forstærkning. Men beholdt Arami, det er bare svært, når vi har en spiller i Superligaen, som lige nu Øh, rammer Kamaldin-niveau, øh, når man kigger på stats. Han er den spiller, der udfordrer mest. Han har haft 24 mand-mand øh, øh, situationer. Han lykkes med 19 af dem i den her sæson. Det er den spiller i Superligaen, der har haft flest udfordringer, og flest udfordringer, der lykkes. Og når der sidder nogen og kigger på alle de her øh, tal, øh, agenter og scouts og sportschefer osv., så er det her, når det her bonger ud, så stiger prisen automatisk. Det så vi med Kamaldien, som havde de samme tal sidste år for Nordsjælland. Så vi er måske oppe i det niveau, og det er også det niveau, vi, vi snakker om, at når vi rammer et fra millionbeløb, jamen så er det fordi, at der er en spiller, der er ekstraordinær på hans position, og det er han lige nu. Men jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på priser, det må FCK selv lege med, og det ved jeg også, de gør. <laughs> Men der rammer jeg er jo netop den her type spiller, som er nogle gange oversendt til lige nu, at jeg bare lige vil tænde for kampen for at se ham spille, fordi det, han, han spiller fremragende. Hvis vi lige skal runde af på, på AGF, nu har vi jo om, om lidt om deres problemer her, men øh, hvor alvorligt skal de tage det i, i Aarhus med, med den øh, start, de har fået på den her sæson, hvor de har spillet fem kampe, to point, en, en målscorer, hvor de har de har skroet tre gange, de har haft problemer med at putte den i, i kassen, med blandt andet Patrick Mortensen ude, og har lukket otte mål ind ja. Hvordan, øh, Hvor alvorligt skal de tage det? Jeg tror ikke, de skal tage det alvorligt. Der skal de nok øh, komme i gang og Men også, det er vel, Nu undskyld, jeg afbryder der. Men alvorligt for dem er jo vel også ikke at komme i top ja, 6 præcis. Ja, ja. Og, og der skal de tage det alvorligt altså, det, det, I forhold til at nå deres målsætninger Der er de allerede langt bagud uh, Men, men uh, ja, ja, Jeg synes virkelig ikke, det er godt Det vi ser fra dem Jeg synes, det er, som begge man ind over, det er rådvildt altså, Det virker både på trænerbænken og på spillerne Som om, at de ikke rigtig ved, hvad, hvad gør vi Hvordan skal vi komme ud af det her og jeg synes, Bækman er fat i noget, når han siger, at, de, at David skal til at vise nogle spillere, altså 10 markspillere 11-12 måske, at det er dem her, at jeg, jeg tror virkelig på, nu skal vi skabe et fundament, som vi havde så godt i sidste sæson og forrige sæson. Nu skal vi tilbage til basics. Altså det er ikke, fordi jeg, jeg, jeg synes, at de, de prøver noget, de ikke kan. Altså, jeg synes jo, at de spiller lidt på samme måde. Det er bare manglet, altså mistet nogle, nogle virkelig vigtige spillere. Nu må han finde tilbage til noget af det, vi ved, han kan, står for som træner, altså få lukket af og så må resten komme hen ad vejen. Altså det der med, og jeg synes, det, det, det bliver så rådvildt lige nu, altså de, de famler i blinde og ved ikke rigtig, hvad de skal, hverken fra træderbænken eller, eller på, i, bland, blandt spillerne. Det er de nødt til at gøre noget ved, og det skal gå stærkt, fordi ellers så, så er de for langt bagefter. Altså nu er det jo, nu er det jo trods alt, vi må se, hvad der, hvad der sker med, med OB senere, men altså ellers er det jo kun i så en tre point. Ikke? Altså der er jo andre, der også har kæmpet med det her i starten. Men de, de, skal, de man må håbe for, at de får en eller form for positivt resultat, inden de går på på, på en to ugers landskabspause her, fordi så får de mulighed for ligesom at starte forfra og sige, nu hvad skal vi tage en ren efter en forfærdelig sæsonstart, og nu skal vi ramme noget, der fungerer. Øh, og det skal gå stærkt. Et er også det her med, hvordan det går rent pointemæssigt, fordi der er jo kun spillet fem kampe, og der er en hules masse kampe igen, men det er også mere udtrykket, vi har set på banen fra den. Øh, hvor, hvor alvorligt synes du, eller hvad, omvendt, Mikkel, tror du, de forvente? Øh, ja, det, det tror jeg. Altså, de får i hvert fald vendt, så de ikke øh, ligger til nedrykning. Altså, øh, og jeg siger, at der er tre point op. Den tør du alligevel sp spille 6. på. Selvfølgelig kommer de af øh, det opad. Det kan godt være, at det har længere tid, end AGF-fanes måske lige håber. Øh, men jeg tror nok, de skal få styr på det. Jeg, jeg, jeg er ikke meget for at sidde og snakke øh, historiebøger osv. Øh, men AGF-spillere udtaler jo selv, at husk nu, dengang vi fik bronze, øh, der lå vi altså også den her efter fem runder. Og ja, det gjorde de, men nu har David været i AGF i fire år, og dengang var han ny, og der skulle han skulle nok skabe noget energi. Skal David til at tænde for energiknappen, fordi det er jo hans store styrker som træner, synes jeg, det er, at spillerne køber ind på det, David siger, fordi han er så sindssygt dygtig en motivator. Han er virkelig dygtig en motivator, veltalende, for spillerne med sig. Lige nu ser det ud som om, at de måske ikke har den helt den, den samme. Altså, der skal mere til nu for, øh, for David og trænerteamet til at booste holdet igen, for de har brug for et boost. De har jo spillerne til det. Øhm, men der skal et kæmpe, kæmpe motivationsarbejde til, og det er sådan set det eneste, fordi så kan vi snakke taktisk og teknisk, og hvad fan ved jeg? Det handler lige nu om, at det er mentalt, fordi de har nogle spillere, som godt ved, hvad det er, der foregår, så der skal noget mentalt til op i, i kasketten, og så handler det simpelthen bare om at få den, undskyld mig, fucking sejr. Det handler om Kom på tavlen. Ja, at få noget til i spillerne, og den eneste måde, man kan komme ud af en krise på, det er ved at få en sejr. Mm. Altså, og det er det, det lyder simpelthen så ind, øh, simpelt, men det er at få en sejr, og det er ikke simpelt at få en sejr. Det er der problemet ligger. Jeg ville gerne have gået igennem en, en power-ranking med jer, men det må vi måske vente i næste uge. Og fordi jeg gerne ville have set, hvor, hvor I har placeret AGFN. Men som sagt, det må vi vente til i næste uge. Nu er vi nået til uh, slutfløjt for den her udsendelse, så tak til jer to, uh, fordi I gjorde os klogere. Og i næste uge, der sidder uh, du, Bækman og jeg her i studiet igen, sammen med uh, Martin Ørnskov, hvor vi glæder os til at nørde 6. runde af Superligaen. Så til alle jer, der har lyttet med, vi tales ved.